Bé, doncs, la publicitat ens ha deixat temps perquè entrés als estudis d'Ondacero Girona el nostre company Lluís Pancorbo per parlar-nos, com sempre, de web i de noves tecnologies. Lluís, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? recuperats d'aquest costipat que bueno, tenies la setmana passada? Bueno. Que una miqueta, però ves millor. Se nota, se nota que encara el tens una miqueta, una miqueta a s'obre, és lo que tenen els costipats, aquell que l'agafes a principis de ja no d'any ja no i no deixes. el deixes fins la primavera. Esperem que et vagis, et vagis anar recuperar, sí més no que no, desem, no desemboqui això en una grip. No, esperem que no. I tages de cada casa i no puguis venir a fer la secció que et trobaríem molt a falta. Bueno. Comencem, què ens portes avui? Bueno, avui més cosetes de les de, de totes aquestes històries que jo trobo, que, que busco per internet i, i, i a vegades trobo. Eh, primer de tot, eh, us porto un, un, un, una casa de, de... La setmana passada em parlava del CES, d'aquella de, convenció que feien d'electrònica de, de sí. de, o d'electrodomèstics, allò de consum que feien a Las Vegas. Doncs allà ha sortit un, ha sortit un, un producte que és de la casa Metro Electronics, aquesta gent es dedica a tunejar cotxes. Que dius, fins aquí, vale. Se sembla un... Mola, mola la tecnologia. Estem parlant de cases tunejades? No, estem no. parlant de que aquesta gent ha aconseguit que mitjançant una PSP, uh -huh. una consola de Sony, aquestes sí. noves que hi han, doncs controlar un Honda Civic via Wi-Fi. O sigui, com un cotxe teledirigit. Com un cotxe teledirigit, però sense el teledirigit. <laughs> i sense el cotxe petit de joguina. Ah, exacte, doncs sí, sí. I com ho han fet, això? Doncs mitjançant una miqueta de, de robòtica, electrònica, tot via wifi, han, han aconseguit doncs, crear un, un software per la PCP que controla, que controla aquests, aquests mecanismes que han instal·lat en el cotxe, i aleshores, doncs, com si fos un joc, tu des de la PCP, doncs, amunt enrere, freno... Com aquella pel·lícula de James Bond, no sé si te'n recordes, hi una pel·lícula de James Bond que ell controla un cotxe... És un cotxe real, no?, estem parlant. Sí, sí, sí un cotxe real. Un home no? Exacte, sí, sí. És que hi ha una pel·lícula de James Bond que ell, des del seient de darrere, mitjançant en una espècie de, de PSP, sí, sí, sí. controla el cotxe i, bé, controla les mil oigueries que fa... I... i jo me'n recordo quan veia la pel·lícula que pensava això ja dir, és més impossible que això, no pot haver res. I mira. Doncs no, sí. era possible. Compte, si veiem un de cívics pel carrer... Cuidado. Que hi hagi algú dintre. Sí, sí, que no, que no sigui com el... com el això, com el pilot aquest automàtic de d'aterrizar com ho podes, eh? <ríe> Estem parlant d'aquest. nino que... D'aquell nino inflable. <ríe> que s'aixecava i conduia estupendament un avió. <ríe> Molt bé. Més coses. Més coses. Ara un, un, un teclat que en principi ha de sortir a l'1 de febrer és és esperat per, per, per als friquis, geeks de, de, de, de tot cor. I té l'avantatge de...? I té l'avantatge de que totes les tecles totes les tecles són petites pantalles LCD. Amb la qual cosa tu, eh, quan si, per exemple, agafes i dius doncs eh, vull canviar l'idioma del teclat. Tens l'idioma castellà i vols posar, per exemple, l'idioma rus. Hmm. Llavors totes les tecles automàticament se te canvien les tecles i són en idioma rus. O, per exemple, doncs, vull treballar amb el Photoshop, doncs el, uh, totes les, les tecles se te canvien i te fan tots els accessos directes. Allò de veure uh, Q, W, R, doncs veus l'accés directe per cortar, pegar, etc. I com és tot un teclat amb, amb, amb, amb pantalletes aquestes mm -hmm. LCD, doncs ho va fent automàticament ell. És una cosa molt esperada per, per molta gent. Pels friquis, però també per no tant friquis, perquè pot arribar a ser o sigui, fins i tot bastant útil. Sí, no, no. És, és esperat pels friquis perquè generalment mm. aquestes coses només la saben els friquis. Sí. Però jo crec que si, si el treuen un preu eh, força econòmic, aquesta gent són, és un tecle que es diu Optimus, mm -hmm. eh, que la, la web és una miqueta llarga, a, a Rampoina es, es pot trobar. Mm. Doncs eh, hi ha gent que, que, que per exemple, doncs, dissenyadors gràfics o o gent que treballa amb vídeo, amb, amb so, que, que té un... que sembla allò que sembli nacho cano, el, el teclat, <laughs> perquè a Tocant només li falten dos teclats, ja. Sí, i tant. Potser és molt, molt i molt útil per a tothom. A més que sempre ens hem imaginat, i, i, i els xinos quins, quins teclats tenen? I, i els russos? Però això t'ho mateix, i... te canviaria totes les pantalletes de l'ECD, te posaria el símbol que li pertoqui el teclat xinès o el teclat japonès, o quin sigui. O el teclat català amb la C trencada, ah, Exacte. per exemple. Sí, si sí, no, no fa falta anar tan lluny. No fa falta anar tan lluny. Més coses. Més coses. Uh, he trobat un joc per, per, per, per internet que és força cultural, eh? I aquí es pot quedar un um, uh, bueno, totalment destrossat pel propi joc, totalment humiliat, perquè es diu... El, el joc és flag-game.com Flag, uh, flag acabat amb G. Sí, de bandera. De bandera. Això és un joc que et fa... Primer t'ha de demanar que t'avalidis, t'hi posis un, un, un identificador, pots posar, per exemple, doncs, on de 0. Per exemple. Per exemple. Llavors entres i llavors te fa preguntes que són 15 banderes de tot el món. Elegant. I en bandera banderes fa una pregunta de geografia. Ui, no. és, molt, és, molt divertit, és molt divertit. Acabes humiliat totalment perquè ell t'adones... Si tu encertes, te n'adones positius, positius. Amb la qual és molt fàcil menys mil... Que acabaria amb menys 2.000, <laughs> perquè pots acertar alguna bandera, però... Per geografia? No, però és xulo perquè ell te diu, te surten la bandera, i llavors tens al costats eh, l'opció de que te doni pistes. Ah, alguna la, pista. La, la moneda, fins i mm. tot l'himne. Que vés a, vés a saber tu l'himne de cantilles franceses, però bueno. Però ha de ser divertit jugar perquè quan mirem les olimpiades, els himnes, sí, fan sí. sempre tant... Veiem-les parades, apassades, comptant aquelles músiques, aquelles cançons tan... Mm fantàstiques, que no sé què... Aquests què indígenes dir? que van amb la bandera. <ríe> que fan remo. I què vols? Que el temps d'aquell... Eric Musambani. Mira, un mite. Un mite. Que va, molt bé. Que el van criticar, per cert, no l'haurien d'haver criticat. Home, tu ho considerant que el nano es va, es va entrenar a la piscina de l'hotel, ja, ja, ja és tot un logro acabat fins a l'últim. Eh? Jo hauria quedat pitjor, eh? També ho puc dir des d'aquí, que jo hauria quedat pitjor que ell, seguríssim. Doncs no sé si hauria arribat. Perquè quants metges eren? Començant traseren... per això. Moltes piscines, de eren... dir-te. Sí, bueno, no sé, una piscina olímpica que fa 50, met... 50? 50 metres. 50 sí, metres, no? 50, 50 anava a tornar. Som molts, eh, nedant? <laughs> Has de fer exercici, eh, Marta? <laughs> <laughs> sí, sí, som molts metres. Costen de fer nedant, eh? No, no. Home, a si vas al rebufo dels altres que te fan unes. <laughs> <laughs> de què parlàvem? Parlàvem del joc aquest. <ríe> Parlàvem ah, tot del tot joc de mal. les banderes. Sí, és veritat. De les banderes amb pistes, espero, perquè jo jo no me'n en pistes. I bueno, jugaré, i, i la setmana que ve, o, o alguna setmana, us diré que malament que, que vaig de geogràfic. Quants de punts geogràfics? negatius vas 2.000, segurament. O sempre et pot sortir anar a ratxa, bona que te toqui Itàlia, França, Espanya i Andorra totes seguides, amb la qual millores la puntuació. Ah, sí, sí, sí, però no gaires més, eh? No. <ríe> Potser di a Grècia fins i tot, però no, no gaires més. Deixem d'humiliar-nos amb la geografia, i les banderes i els himnes i suposo que tindràs coses menys sí. humiliants. Una cosa útil. Per fi. Bien. Han passat quatre Ens programes Quatre programes, però per fi, una cosa útil. Una cosa útil. Uh, es diu uh, Yahoo Translating. I és una, una, no és una aplicació, sinó que és una, una configuració que li podem fer en el Yahoo Messenger. Segurament vosaltres doncs, eh, el seu servir, això, el Yahoo Messenger, és un, és un sistema d'aquests de, de missatgeria instantània. I llavors això el que et permet és que tu fas una petita, poses una petita configuració, que s'anomeno un, un proxy de sortida, i aleshores tu pots parlar, per exemple, amb, un, amb una persona, amb un anglès, i tu li sirves en, en, en castellà i ell ho rep en anglès. I ell igualment tu sirves en anglès i tu reps en castellà. Això és molt útil. Això és molt útil. Però el traductor, o sigui tradueix bé, o s'ha provat uns no d'aquests traductors que suposo que no li podem demanar molt. Però bueno, aunque ja te tradueixi paroletes, doncs ja suposo que la comunicació llavors ja ja ja I en quins idiomes eh uh, existeix? Eh, afora en anglès, uh, francès, alemany i i castellà. Vols Quatre idiomes, aquests. Mm -hmm. Aquests que se suposa que són els que parlen més gent, excepte el xino. Excepte, sí. Que encara, el parla, encara el parla més gent. Això ho podem trobar? Podem fer-ho servir? Funciona? Sí, això ho podem... Per, per veure les instruccions de com func configurar-ho, mm -hmm. podeu anar a la web www.ksc-creative.com barra ytp o anar O a Rampoines.com. Rampoines I ho tens eh, aquest mes, ho tens... Ho has rescatat del baú? No, això recors, està aquest mes, està aquest mes. Doncs oi, serà molt fàcil els oients trobar-ho, si és que ho volen fer servir. Què més tenim? Bueno, ara tenim una cosa que... Poder és útil, però... Per alguns. Entre cometes. Divertida? Molt. <laughs> doncs així pot ser inútil. Passa que l'única pega que té és que ara mateix només per ús militar. Però en el moment en què això eh, es comercialitzi, si s'aconsegueix comercialitzar i surti al mercat, jo crec que totes les marujes aniran a comprar-ne un. Segur? Si no expliques què és. Es diu Radar Scope. I és un aparell que tu poses contra la paret i te permet traspassar fins a 30 centímetres de formidu i sentir el que passa a l'altra banda. Oh, això és molt útil. <laughs> tu pots... ets una maruja. <laughs> no, però és divertit. Quantes vegades no has volgut saber què és el, el que estan dient a l'altre? Què passa? passa amb el got, amb el got allà? Oh, sents coses, sents els veïns i sents uns estranys i preguntes Però, però, per què fan? I el que fa és fer el mú a la tele. Sí, per sentir-ho, per sentir-ho. Obrir o tocar-se segons, segons com va. Tio potser obrint finestres o cel obert o... Hi ha alguns pisos i que caldria poc als Radarscope, parets que tenen... Sí, ten amb el burr jo crec que... Exacte, ja no n'hi caldria. Segur que, que pots arribar a dur, arribar al pistic si estàs a mi i saber què passa a tots, a totes cases. És divertit. Oh, sí, sí. l'única pega que és patir-te gràcies per m'èrica i ho fa sin veure si, si... Malos de les paredes. Un ús molt llets, per cert. Jo trauríem més bon si ho fessis o meruja qualsevol. O qualsevol persona ferdera que tingui ganes de, de saber què passa al costat. A mi que em vigilin, no m'agrada. Però tu vigilar, sí. No, se l'estona, això. <ríe> estem? No, no estem. No Tenim estem. una altra cosa. Tenim una altra cosa. Una fotografia. Un software que està fa les orelles. Que és gratuït, uh -huh. que és molt és molt xulo. No sé si us recordeu que fa, fa un parell d'anys a mena va treure aquell, aquell servei pel mòbil que es deia Mansalés i a sona. No si tu cafes al mòbil i i per dins no sonant una cançó a la ràdio. Uh -huh. Llavos toca fes al mòbil, trocaves un servei que era de pago, posaves al mòbil al costat de la ràdio. I llavors a mena t'enviau un missatge dient la cançó que era. Doncs això és el mateix, però gratuït. És un software que tu instal·les en l'ordinador i tu necessites un petit micro i llavors tu qualsevol cançó que ell escolti et dirà el títol i l'autor. Fins i tot donarà la possibilitat de poder-ho comprar en línia. Molt bé. El software es diu Tonatic i la web on el podeu trobar és 3doblespunt.com Uh, w i l d b i Rampoines .com. Rampoines .com. perquè m'has diut unes, unes adreces que jo tinc el, el, el, el llapis i el paper aquí per apuntar i no tinc temps imagina't els oients que estan fent el dinar estan conduint no pararan de conduir per apuntar i egra in set p dos gui o baix no rampoines.com pues sí pues sí, pues sí. Eh, més coses. Ara us porto un, un servei que... em sembla mentida, però és, una, és, un, és un producte que al principi ha d'estar de de a un nivell mundial i ha sortit d'Espanya, doncs, doncs, no? Uh -huh. És curiós que un, un producte innovador doncs, sorti d'aquí no, i no ens vingui dels Estats Units, del Japó, de tots aquests països que sembla que estiguin més desenvolupats que nosaltres. Uh -huh. I de què es tracta? Ah, això es tracta de compartir la, la, la connexió inalàmbrica. Ara doncs, vosaltres agafeu i es contrata una DCL i, i, i la DCL generalment ja us dona doncs, la possibilitat de, de fer la, la, la, la compra que et dona un rotor inalàmbric amb el qual tu pots anar al portàtil per tota la casa, mm. per tot el pis, per la terrassa, si tens connexió per tot arreu. Llavors això, no sé si ho he fet però, alguna vegada, però o si sigui, fa un dispositiu d'aquests portàtils i us aneu al carrer i poseu per detectar xarxes, o us comencen a sortir xarxes allà amb en Salva. I sentir pling, pling, pling, que són xarxes noves. Doncs és un software que vosaltres l'instal·leu en, en, en, en el vostre ordinador, que us modificarà el router, i aleshores passeu a ser, eh, de, passeu a ser de dos tipus d'usuaris d'aquest software. O bé Linux o bé Bills, que es diuen. Linux seria si us treballeu amb una plataforma Linux i Bill s'hi treballava amb la plataforma Microsoft. Uh -huh. vale? Aleshores, eh, quin avantatge té això? D això tenia un usuari, un password, que us ha donat aquest aquest aquest, aquest software, i aleshores podeu fer servir la connexió de, de qualsevol altre Linux que trobeu per tot arreu del món, amb el qual no heu de pagar ni telèfons, ni, ni connectar-vos a internet amb el telèfon, ni, ni anar a pagar en el, en el, en el, en el internet cafè, res d'això, sinó que únicament amb, amb el amb el vostre usuari o password, quan t'agateu una xarxa, que cada dia em van sortir més, més, més... Això és com una mena de, de, de trenyina, no? Mm -hmm. que a mesura que es vagi apuntant gent, la trenyina has anat fent més, més, més compacte i llavors la idea és que eh, poder d'aquí cinc anys doncs, puguis navegar per qualsevol ciutat de, important del món, no?, gairebé. No sé si ho entès bé, eh? això seria que em comparteixes la teva línia... Uh, amb qui, am vul. Exacte. Jo t'he parlat d'aquest model de Linux, però hi ha aquesta bits que seria el mateix tu comparteixes mitjan un software, una acció, però la, la la diferència amb el Linux, tu malinux pots navegar amb a eh, connexió que sigui de la, de la xarxa aquesta, però era font.es, vale? Eh, això seria malinux, pots navegar per al personal de la xarxa. El bits, lo que fa és que de les persones per la teva xarxa ni Linux ni, dir, no són dels serveis, sinó que són uh, externs als serveis, sinó que paguen pel fer, que serien els gran no alis. Doncs d'aquestes són 500 del, del gasto que generen. Amb, amb el qual tu estàs compartint la teva, el, la teva sortida de de, de... de la teva ampla demanda, i si, per exemple, algú que, algú que necessita una terça Internet troba la teva... El servei aquest de fons uh, es valaga, eh, el que siguin, doncs, un, uh, dos euros per, per haver-se honetat durant 10 minuts, tu doncs en a tu t'enduen un i a vegades tens, tens benefici. Exacte. Està molt bé. Sí. I això ja, ja, ja serveix aquí. Es pot Això uh, Això és el que te deia, que cada vegada la, la, la maia està Clar. fent més, més grossa. Ara ara està en un procés... Han arrencat el 2006 uh -huh. i el que ens han dedicat el 2005 doncs, és anar, fent, anar agafant uh, gent. gent de tot arreu. És gratuït totalment. Tu t'aconeixes, te valides, te descarregues el software i i, és, i tu instal·les i llavors tens aquesta aquesta compartició. No? Donc sí que és curiós que una, que una tecnologia aquí d'així surti d'aquí, no? Sí. És complicat. Jo veig sí. que, que agafes ja el mític ranking, el mític dels ranking. millors gadgets, els millors catxarros que hi han hagut mai. Ens hem quedat la setmana passada al número 40 i ara toca el número 39, que te l'has hagut de mirar al principi del programa per veure exactament, exactament <laughs> què era. Sí, és que la llista està en anglès i un s'ha de reciclar. Bueno, eh, el número 39 és una cosa que es diu Snappy Video Snapshot. Això què és? Això és un... És un abans que hi haguessin capturadores de vídeo, de que fes les, les fotos i el vídeo amb la càmera digital i les passessin a l'ordinador, etc. Etcètera, etcètera, abans no hi havia res. Llavors aquesta gent el que va fer és fer un petit adaptador que tu connectaves en el, en, el, en, el, en el port paral·lel de l'ordinador, allà on te connectava la impressora, uh -huh i us permetia doncs, l'entrada de, de vídeo, la captura de vídeo. Això doncs, seria l'embrió del que ha sigut després doncs, l'edició de vídeo a l'ordinador en el PC, etc etc. Quan hi havia no? Hi deuria quebre molta, molta memòria. No, això, memòria. De, de, això depenia de, de la capacitat de l'ordinador. Mm. Això l'únic que feia era un filtre, sí. deixar passar la, la informació, traspassar-la d'analògica a digital. Molt bé, número, número 38. Número 38, això... Hi ha molta gent que, que se'n recordarà, que era el, Simon. Oh, el Simón. El Simón! A mi m'agradava molt. Sí, m'agradava sí. molt. Sempre volia anar-hi a jugar. Jo no el tenia. I bé, jo tenia el, el clon barato, <laughs> <laughs> que es de <deia> Raimon. <laughs> Però bueno... El Simon era un joc que estava molt i molt bé. Sí. De fet, vaja, eh, en temes educacionals, jo crec que li donava 25 petades a tots els que hi anaren, eh? El fet d'anar seguint les cançonetes I, i tal, era molt xulo. Molt i molt. No sé si necessita més presentació el Simón. No, era l'any 78, eh? Vull dir, tu hi ha una edat, eh? El Simon 78? 78. És més vell que jo. Imagina't. Imagina't. Que jo no. No, però quasi. Però quasi. <laughs> però quasi. Em um, sembla, em sembla, no sé si tenim temps... Jordi, tenim temps de, de fer un gadget més? Sí Doncs vinga, va, fem-ne un últim. Vinga, el número 37 està el que seria el, el, el predecessor del DVD, del CD, que era el videodisc. No sé si no ho heu vist alguna vegada, però eren aquells, aquella mena de discos durats que teníeu... Jo n'havia no vist, aquí jo no n'havia vist l'hipercord. Venien, tenien tres pel·lícules, no tenien gaire més. Eh? I eren com eren discos d'LPs, de, de, de que era tot durat i llavors tu tenies un reproductor que devia valer un paston, i posaves el disco i tenies una qualitat doncs, millor que un VHS i, i, i, i força, força pitjor que un DVD perquè aquell temps no existia. No? no va arribar molt lluny, no? Si era molt, molt, molt, molt, molt car? No... Jo una mica no. incòmode, també, no?, perquè si cada cop que has d'anar a buscar una pel·ícula t'has de portar un vinil d'aquells gegants, <laughs> tampoc és molt pràctic, la sí. veritat. Home, de fet, jo no, jo no havia vist que els lloguessin, eh?, sinó que tu t'ho compraves la pel·lícula. En qualsevol cas, no, no és un format que còmode, còmode no és. De fet, l LP també tenia aquest, inc... aquest inconvenient, no?, yeah. que és molt gros. Sí, sí. Molt bé, estem al número? Uh, el Com proper és el 36. Doncs el per la setmana que ve, perquè ara sí que se'ns acaba. En Jordi em feia senyals em deia, ara sí, ara sí, ara, ara ho hem de deixar. <laughs>